السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد زحولا بريपदा uzvišenom Allahu subahanehu wa ta'ala, gospodaru nebesa i zemlje i onoga što je između njih. Svjedočim da nema drugog Boga, mimo uzvišenog Allaha subahanehu wa ta'ala, i svjedočim da je Muhammed s.a.v. Ala, Allahov rob i posljedni poslanik. Donosimo salavat na njega, na njegovu porodicu, ahlu al a na njegove ashaabe i sve one koji slijede njegov put do sudnjeg dana. Allahumma amin. Draga ma braćo, večeras nakon kraće pauze nastavljamo govor ili komentar na knjigu od Šeha Islama Ibnu Tajmije rahimehullah. Komentar vasitiske akide. Poslednje što smo spomenuli u komentaru ove knjige jesu tri temeljna i osnovna pravila ehli Sunneta sunnata u pogledu Allahovi subahanehu wa ta'ala svojstava pa smo kazali da prvo pravilo glasi da vjerujemo u sva svojstva kojima je uzvišeni Allah subahanehu wa ta'ala sebe opisao u svojoj knjizi to jeste Kur'an Drugo pravilo, da vjerujemo u sva svojstva ima je poslanik s.a.v. opisao Allah tabarake wa ta'ala, to jeste u sunnetu. I treće pravilo, da ne upličujemo razum u poglavlje o Allahovim tabarake wa ta'ala svojstvima. Dakle, to su tri temeljna i ključna pravila ovog Po glavlja to jeste o Allahu in tabarake ve taala svojstvima odnosno osobinama i ova tri pravila će nas pratiti tokom komentara tokom čitavog komentara ove, ove knjige i mi ćemo ih primjenjivati na svako svojstvo o kojem budemo, budemo govorili Nakon toga braćo Šejhul Islam Ibn Taimije rahimehullah kaže bel yu'minun bi anallaha subhanahu ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. веч верую да Аллах субханаху ва тааля не ему ништа не є слічно а он все чує і види. казибну таймия веч верую косути да ка то ахльу сунне ахльу сунне Da Allahu ništa nije slično, a da on sve čuje i sve vidi. Naime, ovo pravilo je uzeto iz ajeta ili iz riječi uzvišenom Allaha subahanehu wa ta'ala iz sura Eš-šura, 11. ajet, u kojem uzvišeni Allah tabareke wa ta'ala kaže لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْ Njemu ništa nije slično. وَهُوَ السَّمِيعُ Basir a on sve čuje i sve i sve vidi draga moja braćo ovaj ajet 11. ajet i sura Ešura je temelj vjerovanja ili akide ehli sunnata u ovom poglavi dakle u poglavi im i zato bi svi trebali znati ovaj ajet kao temeljni dokaz našeg, našeg vjerovanja Laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. ništa nije slično to jeste Allahu a on sve čuje i sve vidi. Naime ovaj ajet. U njemu se nalaze određene smjernice o kojima želimo večeras večeras govoriti. Prva smjernica koja se da zaključiti iz ovoga ajeta jeste negacija sličnosti i poređenja uzvišenog Allaha tebarake ve dakle kao stvoritelja i stvorenja dakle negacija poređenja ili sličnosti između stvoritelja dakle Allaha subhana ve taala i stvorenja zato uzvišeni kaže lejse ke mithlihi shay şey. njemu ništa nije ništa nije slično Allahu subhana ve taala ništa nije slično u njegovom biću Allahu subahanehu wa ta'ala ništa nije slično u njegovim imenima Allahu subahanehu wa ta'ala ništa nije slično u njegovim svojstvima osim u nazivu osim u nazivu jer se Allah subahanehu wa ta'ala ljudima obraća braćo na jasnome arapskom jeziku i ova jezik razumiju u arabi zato je Allah djelavu a'ala upotrebio dotična dotične izraze i imena kako bi ljudi to razumjeli. i tu se nalazi sličnost međutim u kakvoći nema sličnosti i nema podudaranja i nema identičnosti niti poređenja Allahu subhanahu wa ta'ala ništa nije slično jer je on stvoritelj a sve mimo njega je mimo njega je stvorenje Zato Uzvišeni kaže leysa kemithuhi şey njemu ništa nije slično pa je ova riječ şey došla kao neodređena kao ne neodređena u arapskom jeziku kada nešto dođe neodređeno onda ta riječ obuhvata sve bez izuzetka zato kada se kaže leysa kemithuhi şey Allahu ništa nije slično ova riječ ništa Obuhata sve. Dakle sve što je mimo uzvišenog Allaha te barake a sve što je mimo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala je, je stvorenje. Allahu subhanahu wa ta'ala ništa nije slično. Jer je On kao stvoritelj savršen. A stvorenja su šta? Manjkava, krnjava i nepotpuna. Zato kada spomenemo neko svojstvo uzvišenog Allaha te barake u ta'ala osobinu koja je u svome nazivu istakao svojstvo stvorenja međutim, u kakvoći, svojstvo uzvišenog Allaha je savršeno, dok je to isto svojstvo kod stvorelja nesavršeno, manjkavo i i nepotpuno. Dakle, to je prva dakle smjernica ili prvo pravilo koje možemo zaključiti ili koje se da zaključiti iz ovoga ajeta lejse ke mitli i šej şey", njemu ništa nije slično dakle negacija poređenja i sličnosti između uzvišenog Allaha te barakeva ta'ala i stvorenja druga smjernica braćo jeste potvrda svojstava uzvišenog Allaha te barakeva ta'ala u ovom ajetu sluha i vida zato kaže uzvišeni nakon negacije Nije kemithle šej, njemu ništa nije slično, kaže uahuas seviul basir. Kaže A on čuje i i vidi. I zato mi kažemo da vjerujemo u sva svojstva koja je Allah tebarake ve taala sebi potvrdio u Kur'anu. Ili ih je potvrdio Resul sallallahu alejhi ve u sunnetu. I ne vjerujemo ništa od toga. I to je naše vjerovanje naše, naša naša akida. Jedno od tih svojstava spomenut, spomenuti u ovome ajetu jeste svojstvo smr, sluha. A on sve, on sve čuje. Allah te barake wa ta'ala čuje vraćo kada glasno govorimo. Kada šapućemo ili se došaptavamo. Allah subhanahu wa ta'ala to čuje. I nijednu riječ čovjek ne može izustiti i kazati, a da Allah subhanahu wa ta'la tu riječ njegovu nečuje. Zato su ashabi upitali Allahov poslanika alaihissalatu wassalam. Kažu, ya rasul Allah, kaže, oh Allahov poslanike, a rabbuna qaribun fanunadjih, au ba'idun fanunadjih, kaže, oh Allahov poslanike, Ili gospodar naš blizu. Pa da ga tihim glasom dozivamo. ili zovemo ili je daleko. Pa da ga dozivamo odnosno da povišimo svoj ton. Pa je Allah tebareke ve taala objavio ajet iz sure Al-Baqara u kojem kaže: "Važda salek ibadi anni fani qarib." A ko te rabi moi zamen upitaju ja sam doista blizu. Nije svojim bićem Ali je svojim sluhom i svojim vidom i svojim znanjem Allah Jalla ala blizu. I on čuje tvoju dovu. Da li je glasno izgovarao ili ti ili u sebi. Allah je to čuje. U drugoj predaj se navodi da su jevreji došli po staniku i wassalam, jevreji medine. I rekli mu kaže ja Muhammed. Kaže o Muhammeda. I ovo je bio njehoj odnos prema poslaniku alaih salatu o Normalno nisu govorili ja rasul Allah, o Allaho su nazivali imenom, ja Muhammed. A vi znate da ashabi nikada poslanika alaih salatu o nisu dozivali izval njegovim imenom. Već bi govorili o Allaho poslaniče. Pa su rekli, kaže ja Muhammed etezu mu ena rabbuna jesma u dua'ana Kaže: Zar ti jamčiš? Tvrdiš da naš gospodar čuje našu dovu, da dakle naše, naše dove, naše dozivanje. A znaš i tvrdiš da između nebesa i zemlje ima 500 godina razdeline. Između svakog neba ima 500, isto toliko, da te 500 godina. Kako je to moguće? Da dakle, Allah prima naše dove, čuje naše dove. A izme junebes sa zemlje tvrdiš da ima 500 godina. Pa ja Allah dželle veala bi ja bi. Wa iza uh, ovaj salek ibadi anni fanni qrib. Ako te robovi moji zamenu upitaju ja sam doista blizu. U džibu devete da iza da i an, w dazivan sadobi onoga koji koji me moli. I svejedno je Allahu tebareke ve taala. Da li brate je govorio glasno ili govorio tiho ili se došaptavao? Allah dželle ve alatun šej. Takođe jedno od svojstava spomenutom, a to je svojstvo el-basar. Svojstvo vida. Wallahu bima ta'malun ta basir. A Allah doista ono što vi radite vidi. Ili wallahu basirun bima ta'malun. Ta Allah vidi ono što vi radite. I njemu ništa od toga skriveno. Da li bi u javnosti ili bi u tajnosti? U društvu ili sam? Allah tebareke wa ta'ala motri na tebe. Motri na tebe. I nijedan pokret tvoga tijela ne postoji da ga Allah ne vidi. Zato je njegovo svojstvo vida savršeno. Subhanahu wa ta'ala. I zato, braćo, onaj ko shvati na ispravan način ova dva svojstva, da Allah djelavu ala čuje njegov govor, I da Allah tebareke wa ta'ala vidi njegovo djelo. Takav će se prema uzvišenom Allahu djela wa ala u javnosti i tajnosti odnositi sa ihsanom. A šta je ihsan? Robovaće Allahu kao da ga vidi. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe sigurno sigurno vidi. A to je najviši stupanj imana. I najviši stupanj robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Zamislite čovjeka ili nekoga od nas kada bi 24 sata imao kameru koja bi snimala svaku njegovu riječ i svako njegovo dijelo. Kako bi se ponašao? Kada si sam, kada si u javnosti, kada si u tajnosti, kada si u spavaćoj sobi, kada si ovdje ili ovdje imaš kameru iza sebe i koja snima svaki tvoj pokret. Kako bi se ponašao? Zato kažemo, onaj ko ispravno shvati i primjeri ova dva svojstva uznišenog Allaha, bit će mu dovoljno. Biće mu šta? Biće mu dovoljno. Jer će uvijek imati na umu da nije sam. I da uvijek ima onoga koji na njega Na njega motri. A to je Allah Jelle Jelle Wa Ala. Također, braćo, treća smjernica iz ovoga ajeta Lejse ke mitrihi šejun wa huva sami' al-basir Njemu ništa nije slično, a on sve čuje i vidi jeste da je u ovome ajetu u ovome ajetu negacija došla prije potvrde. Negacija došla prije prije potvrde. Gdje je, braćo, još negacija došla prije potvrde? Moli u šehadetu. Znate li zašto je to tako? Zašto je negacija prije potvrde? Recimo mu ričima Allah, u, ri, u šehadetu. La ilaha illallah. Nema Boga osim Allaha. Došla je negacija prije potvrde. Šta mislite, šta je budrost toga? jel mogli da dođe potvrda pa onda negacija Mogle? kažeš Allah sve čuje i vidi njemu ništa nije slično moglo je tako međutim u čemu je razlika da kažeš njemu ništa nije slično a on sve čuje i vidi braćo kada negacija dođe prije potvrde i u našim dunjanočkim stvarima to je upečatljivije to je upečatljivije u opisu savršenstva uzvišenog Allaha. Bismillah. Jasnije. Kaže, lej se ke mislihi šej. Nemu ništa nije sničio. Sve isključiš. Subhanallah. Sve si isključio. Wahuas samiul basir. A on sve čuje i sve vidi. Dakle, ovo je upečatljivije u opisu savršenstva uzvišenog Allaha. Nego da je došla potvrda prije negacije. La ilaha nema Boga koji zaslužuje da mu se čini ibadet i da mu se pokorava i da se obožava i da se njegovi propisi primenjuju illa Allah, osim Allaha pogledajte koliko upečakljivo i ubedljivo nego kada bi potvora došla prije negacije i u našim stvarima je tako recimo kada želiš nekoga da pohvališ ili da pohvališ neku stvar Je isto da kažeš ova stvar je najbolja ili da kažeš nema joj slično Šta je u opisu te stvari? Kaže, ova stvar je najbolja. Ili da kažeš, kaže, nema slične njoj. Ona je najbolja. <laughs> jel tako? Dakle, i kod nas u dnevničkih stvarima, kad dođe negacija u poređenju sa nečim, jel tako? Dakle, to je upečetljivije u njenom opisu. A što onda kada se radi o uzvišenom Allahu Tebareke? Tebareke o teala. Zato uzvišenji kaže, lej se ke mitlih i šej. Allahu u ništa nije slično. Dakle, će isključi sa stvorenja sve njihove osobine. Sve ono što oni smatraju potpunim to nije slično Allahu. Wa Huwa As-Sami'ul a on čuje i vidi. Da je potvrda nakon nakon negacije. I četvrta smjerica jeste braćo da je u ovom ajetu odgovor Prije svega onima koji porede Allaha sa, svo, sa njegovim stvorenjima. Pa im Allah odgovara, lej se ke mitnihi šeji. Allahu ništa nije slično. A on čuje i vidi. Dakle, odgovor je onima koji u svojim mozgovima, jel tako, pokušavaju da uporede Allaha sa njegovim stvorenjima. Kako god da pomiziš, Allah nije takav. Ni ti možeš znati kakav je. Jer ne postoji ništa sa čim ga moš uporediti. Ne postoji ništa što mošu pored gospodara gospodara svjetov. Zato je ovo odgovor takozvanim umethilima, umethilun ili mušebbihima koji poredi Allaha sa njegovim stvoreima. Leji se kemithlihi šeji. Allahu ništa nije, nije slično. Zatim u ovom ajetu je odgovor onima koji negiraju Allaha ova svojstva. Takozvani muatilima. Šta je zato dokaz? Kaže, njemu ništa nije slično. U Ahuva se mi odbasir. Kaže, on čuje i vidi. Allah je potvrdio sebi svojstvo sluha i vida. I ne samo to, i ostala svojstva koje je potvrdio i mi potvrđujemo. I u tome je odgovor onima koji negiraju svojstva Allaha te barakevotana. Također u ovom ajetu je odgovor onima koji ulaze u kakvoću Allahovi stvorenja. Na koji način, braćo? Ja znareko na koji način kroz ovaj ajet možemo odgovoriti onima koji ulaze u kakvoću Allahovite barake u tebala stvorenja. Svoj stav. Na koji način? Koznaj banagru. Nagradu. Nagradu. Dobro? To je jedno, tačno. Kada kažemo leiše ke misliš, njemu ništa nije slično, ne postoji nešto što bi ti mogao u svoj mozgu stvoriti da uporediš sa vlasti. Jer nema poređenja, a drugo što kaže on sve, sve vi znači i slugu kaže njemu slično, a on čuje i vidi. Pazi, njemu slično, ali čuje i vidi. Šta to znači? To znači da on čuje i vidi. Ali ali mu ništa slično. I taj sluh i taj vid kojim Allah vidi i kojim Allah čuje ništa mu nije slično. I na osnovu toga primjerimo sva ostala pravila. I svako svojstvo. Kaže Allah ima lice. Ima Allah ima lice. Ali ništa mu nije slično. Kaže dobro, ali sluh i vid privatamo a lice ne privatam. Kažem, u čemu je razlika? U čemu je razlika? Ne postoji razlika. Čovjek čuje i vidi. Ja tako? Čuje i vidi. <laughs> I čovjek ima lice. Molim? Ali nije, ali pazi, lejice kemi sliše i njemu ništa slično. Dakle, u nazivima, i mi smo o tome govorili prošlog puta, u nazivima postoji slično, je dakle, samo u nazivima. Međutim, vi dobro znate... Da nekada jedna stvar, odnosno da, da nekada se nešto može zvati istim imenom, a u kakvoći svojstvima biti veoma različita Kao što je recimo lice. Lice čovjeka, lice životne, lice ovoga, lice onoga, lice novca, naliče i tako dalje. Recimo noga i tako dalje. Dakle, u nazivu isto, ali u suštini i svojstvima veoma različito. A šta je onda sa Allahom te bareke od tada? I kako god privataš da Allah čuje i vidi, ali da to nema nikakve veze sa svojstvima stvorenja, tako privati i ostala svojstva koja Allah smilja u Kur'an i nikada nećeš pogrižiti. I četvrto, u ovome je odgovor onima koji alegorično tumače ili iskrivljuju značenja Allahovih tebara kevoteala ta svojstav. Tako zvanim muharrifima u kojima smo prošlog puta govorili, koji kažu ili koji kažu recimo Allahova ruka, Allahova snaga Allahovo lice, Allahovo zadovoljstvo i tako dalje i tako dalje želeći na taj način da izbegnu šta poređenje, mi im kažemo kao što ste privatili sluh kao što ste privatili vid kao što ste privatili znanje koji su takođe svojstva stvorenja, tako privatite i ostala svojstva i primijenite pravilo iz ovoga ajeta lej se ke mitlihi šeji, njemu ništa nije slično, a on se čuje i se vidi. Wallahu jalla wa ala alamu, sallallahu ala nebina Muhammadu, uđezakumu Wallahu, khayra.